فرغ من الدفن نهصل سلام جي که وفا شو دف الميت د دفن کوو د منا و عليهغ دابلثار شو فقال نو ستا وافكم وخنا واړي دپه د خل بیا واړي د دپه قالوا له بالتسفيد فانه الان يصعد تدنا بده تیم کتابوښه ولې شي دې حاضر مبارک دي نا خبر د حالاتو نه دبرز د حالاتو اغاز په سوال او جواب څر جنا تاسو په دا کې چې ده حدیث نه معلومه شو چې ژوند دوه دعا او خپل هړو څخه ګټه رسي چې ژوند دي دعا ورغړې هغه دې سره موږ ګټه رسي اټکل کېږي یا نه بي السلام د غوړي افي من باڅنا الله رب له سب ثابت فانه لك کی چ الله په قول ثابت کلاک کی نظرینه را چې هم دا دعا دی چ اللهم ثبت کو بالقول الثابت دغه زړه د مطلب دا دی چې دلته کومنه تاسو سوال او جواب کی تضبد او د خپلوالې د فار څخه منلو سوال دا د دفن اورښت د مړید خاخذل د دفن اورښت ناغره فار څخه منلو دوار ناغره فار دوار احکام چېګندنو د دفن ورغرا راوښکړل دي جنایست کی کتابو جنایست کی غرا دي خو همدلته صرف تم را چې دا تلقین ده بعد د دفن چې څنګه راځي مر شو مدادا مطلب دیوې نو دا وينه بل شه جوړ کو او ویو ایل چیکاله څوک دا پانسې واغدا تلقين کوي سوالونو او جوابونو اپلگرام شي اسو رحمه الله تعالی دی برالنوائل بے مړی خواکی بیڈنگو رای خاکڑا جے مشر ملا برا را رے آنو نا کب رفاکی سر تا رفتا بے آم سادا سو ورو ٹم بلا آم مڈی دا بیوی چے اوس پا جگندنو یا عتی کا ملکانی اسوادانی يقال لأحدهما المنكر ولأحدهما النكيط أو يقولاني لكا من ربك ما تقولوا ربي الله نذاب شروشو تعالى باسمارشته رأيشي وغبة تاتوي نهاوه غبدة باروشي وغبة ملاوشي من ربك نهاوه من ربك دعوة تاتوي دانتبوتا دعوة تاتبوتا دعوة تاتبوتا دعوة دا تلقین بشريت کې نشته نه بو کتابونو کې دا دی وا نه راښکره دي او سره ویلي چې تلقین بارد ده نه بو په نسبانه ثابت نه دي ویسه کا چې نه بو په نسمه موطان نه ثابت وجه ولا دا ویلي چې نه بو د مړو اوريدونو دی ښاين بیا تلقین صرفه ده تلقین جی کمنا نو خایدہ صدا بازدار دی دعوال او غوڑا سوال او کاشا لارد بوریزت اکلک کی سوال او جواب کی او صحیح طریقی سر سوال او جواب مکی او وقفا علیهنا اسحارید المراد دی ولاڑا ننا مراد ضروری دی جب او ولاڑا دی دعو کی او ولاڑا وقفه خو کیساره دل ترې نه دي د دپان وروسته بیا چې کم ده نو د دپان د مخکي واسطاول دا واسه کم ده نو سلام د ویری صلوات و سلام دی او کوبر خواږی څنګه درو دی او څنګه خواږی واعظ او نصیحت کړې نو کوو چې خلک راځي مשיوي او بل داوی چې زړونه د وختیم کیناره می په کې دې شي په احساس سره شي ما هدای شي بلاره چې خلک کو تلګی تشره کپونه یو صاحب سره غږ شته کې دا غپ صاحب باندې هغه د ګوندنو لوغاز او نصيحت وکړی شي ما هغه سره بد نشته ورنفقره ده واجب دي سنتونه مستحبونه ولا کبیدت کې ښه لږ ګوندنو ورته سنتو یا صاحب سره مردہ مقامات هغهي خپل وګړنه سره یو ځای کې وويني یو لږ خبرې وتاو کی او ما جلسو کې اخرت تذکروں کې دیسه بدینیشته ومصلو له بالتسبیح البته دعا چې دا راځي سنخوره ولا ورښني او دا فن پوره شو هاي نفسه دعاوي هاي نفسه دعاوي نها نبی سیدن خودری فاینو آل آن یسال شیو سڑی جی کمدنو قبر کی خوول نشی مدد دو جی کمدنو جواب سی لکه یو هوا کی والو تو ایس پتا اون لگی پتا اون لگی یا سمندر کی روک شده لاش اون پتا اون لگی ده ما یانو یا زنگل که دره نگاہ پاکوڑا مردن و سن تاپوستی دا تاپوستی آغا سوکی شاغا صرف برزخ بیقا بردو بیقا بردسی دی برزخ ہو دی بس من خوائیلیو چی روخ کمدائی تلاور و برزخ تغا دی او اصل دا حالات چا سر را دی روخ سر ها باقی باقیده با دفنائی البدن روح باقیده با دفنائی البدن اندار رو سے سوال نرے و تا روح چی کم نتلار رو سوال و جواب انتکی و الوطا شي کم دفن قوله چی با قیده تاریخی سارا انتطع دنیا پاتی لکر اغسل کفن جنازہ دفن تا دا اخکام دو چا دنیا نرے وش دیسه شو ختم شو احکام د دنیا ختم شو احکام د آخرت شو شو شو شو سوال جواب شورو شو وزکایو یفعید نوال آنه یوسوالی ورزاسی و بنسرنه ده و مل طریقه احکام دنیا وی ختمو ود آغا شو گنا ود آغا سوال و جواب دریک شورو ده بس شروع کمزه تلاو وار نبی سينه کړي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم على الكافر ها مقام صلت قول شي وكافر باندې خبر ده کې حکم څل ماران د څاګموه د سونه وَلَوَتْ تَرْمِزِيُّ نَحْوَهُ و سْتَبْعُونَ بَدَلَ تِسْحَةٌ وَتِسْوَنَ تَرْمِزِي كِي عُوْيَامَ عَرَدْنِي خَجَرْدَ داد دا حد عادت چده داد تکثیر ده دا بارشی تکثیر ده بارشی اب سوال نیشتنه یاځي کمدونو ته څوونه او یاځي کمدونو سره غوونه مطلب تحديد لرنه ده تحديد لرنه ده به معنا چې ګذا د تحديد لږه داو کونسل مارا یاو یا ماغان یو د تطبیق بین اړوایته سره ا د دې بین اړوایته یو تطبیق داري دا تفاوض مجرمانو دي حاضرانو د کیسمو حاضرانو یو قسم جرانو یاو قسم چه غم مطبوعینو او دویم تابعینو ممتبوعینو لیو کمسل لی او تابعینو لعویالی دویم جواب داری یو کمسلو که دیگم دنو مقتدار در چه اسمه ایلای دیشه یا فاطুনা غ아요 کونسل دې دې یو کانسل رحمتنا دې یو کانسل رحمتنا له منکر دې رای دې یو کانسل اسماء الالهیونه من دې چې ګم دې نو مکرو په دنیا کې دې یو کانسل دیو جنو پیدا هر اسم مقابلہ که مار مقارب شد. دویم دا لارب بلیزت یو کم سل رحمت رحمتنا آخرت لئی یوی دنیا تالا لگلیو دا کاثر دمرا بدباق تره چناغا یوکم سلو رحمتونو مقابلہ کی بات لید آرین محروم اسو او بدبانی ویوکم سلو ماران مسلط شی بین داری چو اخلاق زمیمہ چی دی ناغا یوکم سلو دک آدھر روحانیت ختم شیو حربا کیمیت راپورته شو رحمانیت روحانیتی ختم شروع او با هیمیتی راکورتا شروع یاو کم سل ماران با ده هر خلق زمین ده هر خلت خوی با یو چه کم دنو معرشی او یو کنو فدادا تم حدیث کے اویا ذکر دی ہے۔ آ ویک نفرالا جالی ایمان بے زو وسرون شوب ایمان اویا سان جی سر پاسا نا کافر اویا سان او ایمان نا مہروب او انکار کلو د ہری سان کے مقابله کہ یوم ارش داوے مصلیتی تانه هسوهو وطل داغوهو شوکری من دارا وطلق بولا ورقه نه هس شوکاوه لطووه او لدغا تاکوه رکاوه لطووه لدغا مار چه کمدنو بد دا سکی اخونه دا سکی دیتا لدغا او نه هش چه دا غوخه اونی او دا سکی توشی دا دا او دا خوا خاراکه دي د 10 سړيوي بیا ژوند ده نه پاتې کیږي چې دا سمار او دا پچ پاتې کیږي او چې کله ما لري وي او خوا تراکه کې دا سمار پې تاسو نه مار پر مکمل ظاهر غوته دن نه دا سړي د قانون بیا ژوند ده کا پاتې کیږي او نه هڅه درته لیکي نه شو کولی او لږه غت اقور وولي او ساتھی له تکرار وای تا یو کومه سات صدی چوغری کیامات کیامات راش ناسک ماران دي داردی جهان ماران دي وجهت الله جي صديل و ظاهرت شروع لا نتي نيل منان فحب الهدایو مار دینا کي ويزمتي تا محترم حاضرن دا زہریله ټمبند دنیا کې دا زېږې ټمبندې یا شي چې کلاغه په ولاکه کې د کمندونو خوښ لري چې زہریله بمونه وي اواز د ټلویزیونو صوول کې ټلویزیونو فاصله باندې هغه چې کمندو بیا پاتل نه کیږي اوبیا پاتل کې کوم زہریله بمونه نه ټول ژوند بم وځوي هغه بمونه خلاص شي او باگا نشی او بیا چه کمدنو فصل آغانا که شنکیه نظر گونه او چه داد بسنوعی بانده چه کمدنو دا سه بمونه جوڑی اللہ سرا با دا سه بمونه نی اونکا آغا یو کوکیزمه که تاو کی داد عالمی آمار رزوگ او دا دنیا چه کمدن دا خو آدمی مشاہد دے عالمی آمار ری قوی دے عالمی آمار ندار دنیا عالمی عمرتت انجیده لیدیش منتینین منان فخبلات ما انبادت خذرات ناوزر غن کی جکم ننشن کے آج جابر انقال قراجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگرہوتل نبی علیہ السلام سرائلہ اسحاد ابن مواز اسحاد رضی اللہ علیہ وسلم موشنات اقیل امبر اول پلو فاقا و اکی چرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنبی علیہ وسلم بسن آزا او پڑا وہو سیعو دی خبری او قبر کی کی خودلشو وصوبی آلیه او خورا پی برابر سوا خورا خورا پی جگمدنو برابر سوا <تصفيق> رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی رحمت الله و سلام سبحان نبی رحمت الله و سلام سبحان الله راجون <تصفح> <تصفح> سبحان اللہ ہوئی نیبیر صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ چی گمدینو دیسا تحجب کو لے شئی کله یو د صادق رضی الله تعالی او شانو او ول جنبی رسول سلام سو مشاهده وکړه ادم مرد صاحب شو صبا رسول الله صلی الله نبی رسول سلام سبحان الله او تشغلی منغو سبحان الله سبحان الله منغو ووي د نبی رسول الله تشوي داو قسم علی مومو یو قسم صوب علی چلا 갔다 صوب واي علاوه السلام سبحان اللہ ہو پسو بہنہ طویلن طویلن یا صفات موجودیره زمانا تمريدا او زارو سو او یادې چې فرد ما کولی مطلب ک یعنی منګا سبحان الله وي او د تصبيح منګووله نبی عليه السلام بیر خاط سبحان الله وي الله پاکي بیان کوي یعنی دے زکا ہوئی چھے اللہ رب و رضت تسوک نسبت دسولے ہونے کی یو خطا جبن وگنا آبین اللہ دسلم دن نسبت نصرے پاک اللہ رب و رضت تسلم نسبت نصرے پاک نظر دید و جنہی تذبیحات ہوئی لگ سا پس کب بر فکب برنا منگا چھے کب نبي عليه صلوات والسلام الله اكبر و ان الله اكبر وي دا تکبیر چې ګنده نو نشکريه د بارو او عزت مخدواري دلال بار نشکريه د بارو او عزت مخدواري دلال بار او قیلانو یا رسول الله ایدھا اللہ, اللہ رسولہ لیما سب بہتا و کب بردا اولی تصبیح ہوئی اولی لیش اکمنا تکبیر ہوئی تصبیح دیولی ویلا. او تکبیر دیولی ہوئی قال نبیر اسلام فرمائی لقد تضایق علا حاد العبد السالح و دین ایک بندبان لگا تکبیر اغلی وقت تصایق کولی مشاکک تے فقات پولیسه مشاکیک ده دا نه جگاوار به مستقیل جوګسو او پختوونه ولا پختور کې سره او مانډلې ولک تنګي بیسوس واه رااله یو د تضایع په مورای چې ګمنو ا د تضایع په موراد چ کاله جګړو باندېړو د دې ځای تاعال شي او یو واقعي وی دا سلګ واښت پیسو شو را دې داغه واښت نه حبيب و تذایق شوي را دې نه تعبیر کو سذایق شوي و انسان دې انسان دې او واسوم دې ګرځي او کمه ته نسه یو نو انت شهو نو رب رض د سوال او د جواب نمخې معموله غندګ تکلیف پر اوس چې ناتي وشندي چې سوال او جواب په برابرونه زګه د ګنا سرب سوال او جواب پیرازي کنه او کده نه صبر چوک شه وی ابدي معموله څنګه سره هغه شي خاتم شي زګه هغه دې سره رازیم. نبی علیه السلام فرمایی دی چیز دماغ امت دیر نغازی کمدن و سزا او تکلیفون او با قبر که ختمی مطلب چده یا خیرت تزین صفا ہوئی صفا بدی مادا سمامولی دسته و داخی دو بارای دعو کن درئو خال شیخ سفر من ده ظل و حلالی زکر گئی وید ده ده ده سڑی مینم صڑه پنکی و ویداد قبر مینده ویداد ده خیرالی بیلده ویداد خیرالی پنکو صیح ده کنزده سڑی بیده ویدی ویدوید ویده او اخلاس پریدی ویداد قربر ویدی لیتکی تنگی ویداد قبر موانا قوا ده قبر وید خوشحالو انا دې جننن خوښ علي د وژن اغا په دو باندې لګتل کې سښو هراله لقد ذاعق لا درب الصالح تمگیراله چې کوم نو په دې نه یک بندوانه تم څو په دې نه یک بندوانه خبر دې زده خبر تم الله سبحان الله شورو یو تعجبا چداولې نیک څळे زګانې کي هرڅو د کارګۍ دمر نه 1.5 او بیا چې دا ته تاپاړل ساتل سبحان الله سره او او بس الله تعالی د رسول په نسبتونه شي الله تعالی د رسول په نسبتونه شي او الله رضت هغه چې کارنامو ته نادري چې نادري منګال او رب شکريه تن حتا فرجه الله او اس الله رب رضتنا اغه څنګه تکلیف سره ختم اغه دین الله ختم غلو حافظ فرج او الله ابن عمره سره صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم داوود صاد رضی الله تعالی او شان کې کاږي او نو مخه حدیث نه دفلوه کوي حول سنت چې غنګارو چې په ځمانه چې ګمن خبراته مې خبر بجے گندن وراتانگی دو خانم نیومارا قالا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا حاضل لذی تحرک لہو العرش دا سات دیکھا تحرک لہو العرش چوڑا پیدر درد دو مجن یو مجاستا کو دیکھم بر دنیا غمون او او دا دا غند و جنا عرش غنده نو راقی دو دوه عرش غنده نو دا دو خوشحاله و خوشحاله دا و جنا و جراقی خوشحاله دا و جنا و جراقی دره مجازده متحر اکلہو حملت العرش حملت العرش اکم دنو خوشح لیشو چیز سادو کاروان دی او دے وجہ کم دنو لما لے علا رکن کی گی لما لے رکن کی گی متحر اکلہو العرش سلوڑا لعلرش مراد سویر دے جنازی دے قرد دے جنازی دے دو دغه د جمر دین څه کوم څو کارټو هغه راوړکې دوه مره پوريشي راونیو دوه مره پوريشي زنازل چې سم یا زړه پوريشي دنازین څه شوی واسته خدای نو سلام او دغه د واره خوبو رمځاسمان دا دې کوم ده سرا یو ها توتل دزی او دغا توتل چه گمدن یو لسی دروازی او اگر یو بان خادم چی و لاری و اگر خرده چه روانی گار بوزی او کور گار او چه گمدنو پارکنگ تبوزی او طول دروازواری او رادی چی رادی چی رادی چی او دروازوارا ویدا کرا دی و دیو و اکرام درجه ټول دروازې ورته څکلې شي په ناوګلې شي او سات داسا غړو په یو دروازې وکرامن ودا ټول دروازې څخه شروع وي ورته شروع او فتح له اواب السماي او بران استرې شو د نورو آسمان من الملائکه او حاضر شو دتا او یا زرا فرشتی او یا زرا فرشتی آغا چه کم نلو حاضرشیو بی شدم را فرشتی حاضرشیو بی بیان بیان که دا کبروی دانگو دا کبروی دانگو لاروس علوام مائفل و هم دیگی دیسا کار دی آغا کلی بس لاروس علوام مائفل دیگ دادا سی چلی یو مرتبه الله رب رضات یو بندې کې کلیږي اوس کو را دي کو کتابو جنائز کې چې الله رب رضات یو بندله او مرتبه کلیږي ده هغه مرتبه دا رسیدلې نشي او الله به څخه دنیا کې خبر کې د سات د بیراولې چې هغه درجه ده سشي پورې سي د لړغو درجه ده بیرغو سي درجه ماشاء الله غری په رحمت دي بیمارو همغه خال زلاړو په حاله او چې څنګه زني دا باروداتي ڈیو تفرود دار ہے چه سفر فاسید بھی چه او غیادت لتل جایز نری چه فاسید بھی سفر پروکی گی چه نازی لا او غیادت لتل جایز نری نرد تفرود دی مزر ما ورتوی که ناس ما ورتوی جی باحچا سب نا جوڑا دے می دیر ا تاسو په پوس له ما ته بس و ما نور خبره ما ته وکړه ما تا ما ته پاتره او تاسو له تلږی پکاري یي ان ما تا پوس له تلږی پکاري خپل سفر وروزه په خپل ځای ما راغی چې تاسو به یې نه ومه پوس له تلږی پکاري ګورشکو ما لازم منجی به موږ لاله تو محترم شه د رحمت کی دا دې په خاوره ته جوړه ده مراه ورته ټولو ستالنه پلان کې شوغو او تاسو درځئ چې کومنه په اجازه مرده خپله دي نه تاسو کو دې سمه اجازه په خشي او بیا و با تاسو سبا ووځو یو وینم دا ما ښکته ما اجازه سمه په خوښنه اوس نه څه هغه بیا کې کومنه دې ما سب کټې موي سر کوږي راته راتللې مې بیماره سره نه و لئے درجات تولید کلیو و این نبراسی و تاپامال واندر و دیر وی در جات تولید کلیو نزدی ممارا سڑای ماما و دیر وی در جات تولید کلیو بابا خو گزارائی کا والا بابا باچا چے مخبری و خبر سنچے باچا نا جوڑا دے ستو او پوپٹو پتو اے لئے باچاوی نا دغه ماشانا دغه پالچر ملي خو بس نو ما دوي زمرږه ملا او عبد رازق رازق ملا ہوں ما ملا او دې چې کومنه باچا څه پوه څه نوږه ګړډ دې بابا ځته بابا او ان دې بابا راغلو اچھا صبر کمزورې په ځان خاص مسوحاته کوله مې مې کومه په ساده کړه او جو اندوتا تنبیه دا جو اندوتا جه غرفی لکی ایمان نا قبر نسخته نا لکی ایمان لا تنبیه لیل احیاء جو اندوتا جکمون تنبیه نا قد زم زمتا ثم زم زم فرجان ہو دوانی نگز نمارا زم زمتا نسا دب جو سو سمہ فر جعان کو جاد آغان از ایک امنو تا فریجیسا و آن اسمہ بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام قینہ دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اللہ مشرام نبی علیہ السلام جو تقریری کاؤ بیانی کاؤ باستن کارا فتنہ قبر و نبی علیه صلی اللہ علیه و سلام بیان کا بیان اکدو مسیبت دا قبر علتی آغا یختنو فیها المرء علتی آغا قبر یختنو فیها چه اسمایل بشی بلی بزر یبانی بانده ولمہ ذکر ذالکا چکل دا چه کم دنو نبی علیه السلام تذکر اوکران مسجل مسلمون سجتن مسلمانانو او اولاد څنګه اخلاقه کړه څنګه څنګه مسلمانانو نسایو سره دا بیا کړی وی حاله ان افهم كلام رسول الله صلى الله دا چې هغه کوم ډول حایل شو دیوال شو زما او د نبی رسول الله خبرې د کوې دوه مینس زما د نبی رسول الله در خبر در خویدو با مند کسی شوید دیوال شوید چه پس نبی رسلام سوید فالم ما سکانت زد جدو چه کل در مسلمان و او و چفا آغا پا آرام شوید قلتو لرجولین ما یو سری تووی قریبی منی چه زمانی زدهو آی بارک اللہ و فی یو سری اخدای درک بارکات و چی مرزا قال رسول سلم فی آخر قولی نبي عليه السلام في اخيره كسروي قال قال نبي عليه السلام بيوي تشكار كور انكم تفتنون في القبور نبي عليه السلام شيما وادي كريشيدا شيافين بتا صبح ما سقطا يارزي بكر وركي فيتني يارزي بكر وركي انكم تفتنون في القبور ماكم نواوي تشي غدي امه دي ريسلا اخبي جيرانوا ابو خبر كده ابو خبر كده يوم لذي جباك لاوشي اننا نكون في القبور قريبا من فتنه الجدج دجال نزيل فتنه دجال سرا يومث لا تشميرا بيطوار الحال نو خ... فتنتا قریبا من فتنتی دجال از سنگ سختا آغا دا دجال سختا را نو قریبا دکشان دی سختا از مخ دا زمک دا لان دی دا قبر سختا او دا قرابت بی الحال لی جو قرابت بی اتبار قرابت به ارتبار زمان یعنی چی کلا سطح که در اسمه که در پاس ها در دجال سخت شروع شی نو در دجال سخت دوم را سخت ها چی در ایکی وقت و در با در در اصطح قبرون توم سشی ورسی او قبرون که با, با مسلمانانو سخته سشی شروع شی و سخته سشی دا خراب به اعتبار زمان اړیو من په درځال پنجابی رضی الله تعالی او اړ نبی صلی الله علیه وسلم قال او دخل الى اوت خلل ميت القبر شو کلا د نکړې سیمळे خبر دا مسلۃ لو شمسو جوړ وکړې سیدتانور اعلی مثال لگا مسلۃ لو شمسو هایم دا غروبی ها کده آن تیم خاک کڑی کسا هاری خاک کده شپی سا کڑی خاک کڑی کمان سیگاری سا کڑی خاک کڑی کونوار وزو تا جولشی بدا چیم که لگج سکی گی نا ولی یو دا تشبیر مسافر سرا سا شه سرا مسافر مسافر ما زیگری کزان لده شپیده ای بوری او خمی و سرا ادام مسافر دی دام کچه دی مسافر دی در دنیاتی و ادام ورز ورز مرزق چره و دای ما خامیشو شپشو و آخرت په سبابی آخرت بزبی سبابی نا برزقی دای پا منزلت شپیشو ما خامیشو شپ درین تاکید دعا سرطه اشاره دا تاکید دعا سرطه اشاره خای دې رسول الله کېنی او ثواب یې سترګي ورمغي او واي په دا اورني رسول الله دې دې مارته د منځو کما ځاځي ماځګری کې موس کړي کنه ځاځي ماځګری کې کېرکت کړي به سوي چې ځکړکوم دا اورني او رسول الله دې دې مارا د منځو کما الله نبی اورا رضا دې الله تعالی نو قال ان المیت یسکیل للقب زه ورسي خبر دا وایز رسول نو کې سره خبره دا جیشوره اندا له مزه فروغه زه را پځری ما مشو نو باور خدای نو باور دې دې نو باور خدای مزه یا هو تو ویل چې دی ما څنګه سبا سماج ولدیا کی وی پیاو کورون دی وای کو ان تو فل اسلام دا وی اسلام کیو مې دې رجلنا مورات څوک شو رجل مؤمن مې وای چې دې استام کیو ما جسو اسلام کی وی ما دا وای تا پرتو خو ما دی دا فل احواي او کوندو فلش تی راکیه تی او کوندو فلچ ګمونا امریکی تی دیوغا څنګه ستاوی وا تا وویل شي ما ها ذ رجل محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم جانا بالبينات او متصاد دل اللہ طرف نا بسد اپناو منداري تصدیق کوو خو فان او انده تبوویل شي اور اللہ لیذو یاقوم ما یم ببلیہ حد انیر اللہ نری مناسب شان نہ چوینہ اللہ نشو و یا اوپرجلو اوپرجه قبل النار او کلاو و کښیته ته یوخې یو ورکانو شنه ان پر چکباله گئی رازونه د اور پسانه باندې یعسی مبارز او غوازا الله خدما چکباله دې زنه وزنه ورته وې د ژوند او ګور هغه کاه الله چې بچی الله تعالی تعالی را د دین الله څخه بچی داد به میه تاغه لمبی دې تشالا به میه تاغه د هغه ګلاو پریشي د ته یو فکر کاي او دره جنت باندې زي کاوي شورور بعد الخوف او شورور بعد الخوف دې را لذي شورور بعد الخوف دې سي الذي کيان سرونو وګورې له ظاهره ته هڅه غاغې تا وماتي ها اواچو په دې کې او قال لهونو وګوي لښته دا ست از الیقین کُن تا و علیه مت و علیه توفیق الله تعالی علی الیقین کُن تا او توفیق ایمان او تصدیق دې ځل کې او په دې رقم راځي او دې سره وو پور تا کولې شي خدای الله خوا خوشي ته تعلیک ور وګو یو مور مازی او غوړو امور مستقبليه دي امور مستقبليه کی علي په دی ان شاء الله ډير به ښه را دي نو امور مازیو کیونه دي ان شاء الله زکات یې شو يا علي يقينا كنت و عليه مكن و عليه تو با ان شاء الله ورسره د ځګه ننو تبروک ڈا چھ گنڈنو ڈا با روک لنا اشارہ دی خبری دا چھ بسر دی جوان تیراؤ پاغی من شوی آو پاغی با را پورتا کی گی پاغی با چھ گنڈنو را پورتا کی گی محبت جلسور را جلوکی ونوالشدہ غبل سڑے دی گناہگار اور جان مشغوبن ور خطا ور جان دی ذمہ وار خطا ور تبو وی د شفی ما کول دا نو ټول العادري زو شوما ولې څنګه دنیا کې تکاول و داد به اهمیت صحو ته بایدن کول او بدر په دنیا کې څه شو فرض شو نو باید انا نو سونه شو شو فرض شو روحانيت د سرشتن څه وینو زګه وی لا ما ته و یو قاله او ماعده رجل ويقول سنك الناه يقول قوله اقول له فيفرج له فرجته من الجنه ذو باو الجنه توکول دلیشی خارजगी به غوري جنت نعمتونه داوته وګړه ما صرف اللهو فانك اخر دههرات لا تتوارولين داو کولاو کلي نا خوف باده شرور ده او خوف باده شرور ده خطرناکی خوف ته باده شرور نا خطرناکی ویمت دروی ده آیا سیوم بادو آبادن واتا برویلشی هازا مقهدو کا داستازای ده حل الشک کی حل الشک کی کنتا والیه مدتا وشک بانه نیزون سیر کرو او بشک بانه مر وشک بانی سے گمدنم مر شوئے موت تو ہم جائے دے و مت تو ہم سدے جائے ما تا یمی تو زربای از ریبو راغلہ دے یا لیتا نید مت تو قبلہ حاضر مت او ما تا یمو تو ہم سدے راغلہ دے نسن را یان سرو یوم یمو تو و یوم یو باسو حای یا دام بیا موت زه فکر کوم چې نه تاسو مو څو ځارې لیدلې ده دا ډار ځارې باغونه نا سره یې څورو او زړه به لري مو عليتوب تاسو تعالی الله وکتو مازه باغوله تاسو